Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran, la Europa FM Vremuri istorice pe care le trăim împreună șase zile de proteste consecutive doamnelor și domnilor șase zile în care S-au întâmplat foarte multe lucruri, în deschiderea acestei emisiuni o să încerc să le rememorez pentru dumneavoastră și ca să nu le uit nici eu sincer să vă spun că deja după atâtea zile nu mai știu care în ce zi s-a întâmplat. Marți, acum aproape o săptămână seara, Guvernul a aprobat ordonanța de urgență, una dintre cele două ordonanțe pe care promisese că nu le va aproba, nu le va adopta, prin care au fost dezincriminate niște fapte din codul penal, s-a modificat codul de procedură penală. Imediat după aceea lumea a ieșit în stradă, miercuri, protest masiv, joi la fel, vineri am avut o primă reacție, abia vineri, a domnilor Grindeanu și Dragnea, care au spus că își asumă, merg mai departe, nu contează cine cât protestează, sâmbătă la fel, duminică, foarte interesantă ziua de, de duminică, de fapt, sâmbătă a fost o zi mai interesantă decât cea de duminică, că a fost dimineață o ședință la PSD, în urma căreia un număr de lideri au anunțat că vor să organizeze și vor organiza manifestații și ei. După aceea a apărut informația că ordonanța va fi abrogată. Premierul Grindeanu nu era în București, a venit în București probabil cu un avion de la Timișoara la 8 20 seara, a făcut anunțul că va convoca pentru duminică o ședință extraordinară de guvern, în cadrul căreia va abroga Ordonanța 13. Acest lucru s-a întâmplat ieri, la ora 14, însă în același spirit de netransparență, proiectul, nu a fost, proiectul de abrogare nu a fost publicat înainte, lumea l-a văzut după ce a apărut deja în monitorul oficial, l a dat naștere și el unor controverse, dacă o fi bine că s-a abrogat, a fost acolo strecurat un articol care este vădit neconstituțional, de ce au făcut asta, au explicat că au făcut asta, că așa ar fi trebuit să facă, de încrederea este mare și de aici încolo, mă rog, fiecare înțelege ce vrea. Ieri a fost și prima zi a unei contramanifestații sau a unei manifestații împotriva președintelui Iohannis, de fapt, o manifestație la Palatul Cotroceni sau în fața Palatului Cotroceni s-au adunat acolo la vârf, probabil că peste 2000 de oameni, relatările sunt diferite. Le-ați văzut la televizor, dacă v-ați uitat la televizor. Dacă nu, nu știu ce ați pierdut, nici nu vreau să comentez foarte mult acest lucru. Trebuie să știți că și la această oră, diferite filiale PSD, de fapt nu filialele, ci membrilor, fac apeluri pe Facebook pentru organizarea unor manifestații în diferite orașe din țară, pentru susținerea guvernului, se spune. Premierul Grindeanu a anunțat că nu își va da demisia, dar vă mărturisesc că de la oră la oră declarațiile sale au devenit oarecum mai moi, oarecum altfel. Nu este clar în acest moment dacă există un conflict între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Dragnea a negat în această dimineață un astfel de conflict. A spus că guvernul este în continuare susținut și că se înțeleg foarte bine, că pe fond ordonanța era ok și de fapt, Astăzi Ministerul Justiției a și publicat un proiect de lege, un proiect care copiază în mare parte Ordonanța 13. Singura diferență este că lipsește pragul ăla de 200.000 de lei. Aceasta este starea Națiunii în acest moment, luni. Vă reamintesc astăzi... Opoziția a citit o moțiune de cenzură, ea va fi dezbătută însă după buget, mâine președintele se va adresa camerelor Parlamentului, nu știm de ce și pentru ce, iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce ar continua protestele în stradă, dacă ar trebui sau nu să continue. 0372069599, liniile sunt pline, dar vă încurajez să sunați pe toți, încerc să, să iau cât mai multe mesaje astăzi și uh, vă rog să vă explicați decizia. Asta e important. Adică nu mă interesează doar să spuneți gata, doamne, nu mai ieșim în stradă sau ieșim în continuare. Mă interesează să vedem care este motivația, care sunt resorturile noastre. Bună ziua, Valentin! Uh, bună ziua! Sunt Valentin din Brașov și am fost la proteste în Brașov până vineri, iar sâmbătă și duminică am fost în București, ieri în primul rând în fața guvernului. Sunt, sunt pentru continuarea... de la plătit de nu, cineva? Nu, sunt corporatist, am făcut, dar nu sunt plătit. Am venit pe banii mei. Nu va plăti nimeni uh, în hotelul? Nimeni nimic. Uh -huh. uh, sunt pentru continuarea a protestelor. În principiu, să nu se termine niciodată. De fiecare dată când există un derapaj de asemenea gravitate, să se iese în stradă. Este un mod legal de a protesta împotriva, să zicem, a unui vot legal. Vă uh, protestați da. împotriva votului din 11 decembrie? Nu, hai să spunem împotriva efectelor votului acel. Deci, dacă uh, guvernul a fost pus legitim acolo și face-o prin vot, da, indirect este, să spunem, un uh, protest și uh, uh, împotriva alegerilor concetățenilor noștri. Da, în cauza, cauza este derapajele. Valentin, da? deci, am că... înțeles partea cu derapajele, n-am înțeles foarte bine partea cu uh, protestul împotriva votului. Întrebarea este de ce ar continua protestele? Uh, deci protestele trebuie să continue din mai multe motive. Unu, am spus, pentru a sancționa derapajele și făcută pauză în momentul în care oamenii sunt convinși că... Doamne, guvernarea... vă place la proteste, să înțeleg. Vreți nu, în fiecare zi, este parcă așa. E prima dată zis. când am ieșit la protest. Este păi, prima dată. Da, asta e și ideea. Deci, După ce afli cu e, ai mai venit. Lasă-mă puțin să-ți dau toate motivele, da? Așa. Deci, cum zi, a circulat pe internet un citat din Thomas Jefferson, că când nedreptatea devine lege, rezistența devine datorie. Da, dar legea a fost Astea abrogată. Nu. Ordonanța a fost abrogată. Nu e, deci, de la eu nu sunt convins, da? că derapajele au fost grave, da? Au fost topate. Deci eu o să protestez până în momentul când? acesta până când voi fi convins că derapajele grave și ce au v -ar fost convinge? O ce v-ar convinge? Nu știu. Bine. Nu știu ce m-ar convinge. Da, uite, asta e o stare interesantă de spirit. Într-adevăr, situația este oarecum închisă așa, încuiată. Abia am avut alegeri. Cine zice că, domnule putem să avem alte alegeri. Eu vă spun că nu avem alte partide ca să avem alte alegeri. Adică dacă mâine ar fi alegeri, nu știu cât de diferit ar fi. Poate ar lipsi alții la vot și ar veni alții la vot. Asta nu știu. Da? În fine. Victor, bună ziua! Victor? Victor, nu vorbiți? Da, vă ascult. Uh, îmi cer scuze. Vă ascult eu uh... acum. Îmi cer scuze. Ok. Uh, Victor, sunt, uh, sunt din Pitești. Am fost și eu la mitinguri, atât când mi-a permis timpul. Da. Chiar dacă Piteștiul e, e sub o formă, o culoare uh, Am văzut că au fost 1500 de oameni la Pitești Da, condițiile în care pitești are foarte mulți destul de mulți locuitori, nu e un oraș mic Stați să da. ne înțelegem, protestează cine vrea Cine nu vrea nu protestează Cine okay. vrea să protesteze pentru susținerea Sau să susțină guvernul printr-o manifestație De asemenea e liber să o facă Asta înseamnă democrație da, așa este cu părere de rău, încă o dată, sunt mulți tineri, sunt mulți care ar putea să schimbe și ar vrea să facă ceva, poate, dar eu știu de ce nu uh, au curs. Uh, ce vreau să, să subliniez, voi merge la protest, și uh, astă seară și mâine seară, probabil, și cât se va ține. Uh, eu îmi doresc, uh, așa cum spunea domnul președinte Iohannis, uh, pentru că a vrut un guvern politic, nu i-a mai plăcut de tehnocrați, mi-aș fi plăcut. Nu, au fost profesioniști. Guvernul politic este regula. Okay. Noi avem o problemă în momentul de față, e adevărat. Eu nu sunt convins, uite, de exemplu, deci dacă e guvern politic, nu înseamnă că ministrul justiției trebuie să facă patru greșeli gramaticale între propoziții. Eu, eu nu mi-aș fi dorit un guvern de, dacă se poate. Fiecare partid să-și pună, cred că asta ar fi consensul, că altfel este irresponsabilitatea din partea, la majoritatea partidelor, Așa. cu părere de rău. Mi-aș fi dorit un guvern de Uniune Națională, dacă se poate, de un președinte să ia inițiativa, să adune cei mai buni specialiști pe care poate să-i dea fiecare partid, să ieșim de, din gaura unde suntem. Eu vă înțeleg, altfel, tot, tot spre tehnocrazi vă, vă duceți. Eu vă înțeleg... Altfel, da, dar vor fi date de partide, partide vor fi mulțumite. Va fi un guvern politic. Să știți Dacă că nu, partidele... Cum acum. Am înțeles. Victor, vă spun în felul următor că partidele de Uniune Națională sau chiar, scuzați-mă, guvernele de Uniune Națională sau chiar cele de tehnocrați vin după crize profunde. Noi suntem într-o criză profundă în momentul de față sau cel puțin așa e definită. Mie nu mi se pare că suntem într-o criză profundă din contră. Mie mi se pare că tră, trăim o revoluție morală, în primul rând, care e extrem de puternică. O așa trezire a națiunii noastre, n-am trăit și speram să, trăi, să trăiesc, dar mă, minuien, mă minunez și eu, adică valul este mult mai mare decât l-aș fi putut anticipa eu sau oricine din țara asta. Deci să admitem că suntem într-un soi de criză într-un soi de criză. Nu e o criză politică în momentul de față, nu avem o criză. Avem o criză de încredere, aceeași criză de încredere. Băi, ne-e frică că noaptea ca hoții oricând se poate întâmpla orice. Și mai sunt lucruri, nu e doar ordonanța 13, v-am vorbit despre ele, o să continui, asta este jobul meu de jurnalist. Și vă înțeleg în același timp neîncrederea. Pe de altă parte, însă, un guvern de uniune la puțin timp după ce am avut alegeri, nu știu dacă se poate face, nu știu dacă cineva poate accepta așa ceva. Poate dacă apare, dar nu e niciun semn în sensul ăsta, o ruptură, ceva în PSD. Adică, da, acolo există un grup de forță, ei sunt strânsuniți, bugetul mulțumește structurile teritoriale ale PSD-ului, o să vedeți, vor fi foarte fericiți cu bugetul și ce scrie pe acolo în legea bugetului. Deci nu cred că se poate face un guvern de Uniuni Națională acum. Dar eu nu sunt un analist politic foarte bun. Bună ziua, Laurențiu! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, cred că ar trebui să continue protestele până când atât guvernul cât și parlamentul vor da un minim semn de bună credință. Și cum de ar, ar înțeles Cum ar arăta un astfel de semn? lăsați facem un pic. Da. Și că înțeles că sunt acolo aleși de către popor pentru a reprezenta interesele poporului. Adică ei au dat acum... Ordonanța 14 care abrogă Ordonanța 13 care avea prefer, Prevederi neconstituționale Dar la rândul ei Are un paragraf care Are un întreg articol, da Articolul 2, un așa articol. este da, prim... Ce urmează? La ce să ne așteptăm? La un, ordonanța 15 care să elimine acest paragraf? Nu, ordonanța 14 și... poate fi corectată în Parlament Sau nu Sau nu E într-adevăr suspiciunea asta, domnule, au această majoritate parlamentară, nu ai ce să le faci, au primit-o prin vot. Da, pot face orice coordonanță aia 14 în Parlament. Ok, uh, și încă un lucru care s-a mai frecurat zilele astea la monitorul oficial uh, și care a fost trecut cu vederea, o inițiativă legislativă cetățenească. Privind declararea autonomiei ținutului secului care a fost publicată... Nu, fi... nu este ceva serios. Nu este ceva serios. Aia okay. nu poate deci, trece niciodată. Ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin, Laurențiu. Da. Asta cu uh, secui care și declară ei autoritatea prin uh, autonomia printr-o inițiativă, e o temă parazit în momentul de față. Da, sunt de acord, dar Eu de vă arăt dacă vreți. Nu, iertați-mă. Eu vă arăt așa, da. dacă vreți, dumneavoastră, vă arăt, vă arăt meeting de protest la Odorhei. La Odorhei Usecuiesc. Altceva, altceva de fapt vreau să vă spun. Așa. Dacă tot ne-am strâns peste 100.000 de cetățeni la aceste manifestări... Nu, peste 500.000. Vor... Deci am spus peste 100.000. Haideți să uh, avem și o inițiativă legislativă. Așa. Formind, eu știu, de la punctul 8 al proclamației de la Timișoara actuală și punând acolo eventual și în năsprirea pentru corupție și încă niște lucruri pe o care... O lege care să interzică, spuneți dumneavoastră, o lege care să interzică accesul persoanelor dovedite de corupție, condamnate, în funcțiile da. publice. Da. Practic, dacă se adună 100.000 de semnături... Bine, ok, ok. Am este... înțeles. Am înțeles. E foarte interesant ce spuneți. Vă promit că vom avea... Și astfel, de, de, în fiecare zi ne întâlnim aici la, pe postul Europa FM și vă dau posibilitatea să spuneți tot ceea ce vreți dumneavoastră. Eu vă întreb acum de ce ar continua protestele. Tocmai pentru a solicita Parlamentului și a ne expune acest punct de vedere, ceea ce dorim și ei nu vor să audă. ce dorim... E foarte greu o, să ceri ceva Parlamentului în momentul în care Parlamentul în mod repetat... Face niște lucruri. Nu știu cum să vă spun. Haide, uite, uite, chestia asta cu accesul lui Dragnea, condamnat în funcția de președinte al Camerei Deputaților. Știați că există în regulamentul Camerei Deputaților imposibilitatea da. de a accede pe o astfel de funcție dacă ai o condamnare în legătură cu fraudarea alegerilor? Nu se precizează da. care da. alegeri. Haideți haide să cerem haide Parlamentului să, cer Parlamentul să aplice legile care există acum. Dacă nu sunt bune, ok, să le revizuiască. Dar haideți să aplicăm legea cu aceeași măsură pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru opinii, Laurențiu. 0372069599. Hai să concentrăm dezbaterea, că e importantă și ascultată de multă lume. Și vă întreb pe acest post național dacă ar trebui sau nu să continue protestele și de ce. Bună ziua, Tudor! Bună, Moise! Mă bucur mult că am reușit să intru cu tine. Am fost de două ori la Milano la și dată la Arad. Un preambul rapid noi suntem copiii Revoluției. Mi-a spus mama un secret că, că tata nu știa, că aveam șase luni când a fost Revoluția și m-a dus la Arad, al doilea oraș al Revoluției, și am pus și eu prezent, dacă eram un simplu bebeluș în momentul ăla. Suntem protectori ai democrației și al statului de drept. Suntem conștiința României. Asta a ieșit acum în stradă. Deci nu putem rezolva o problemă de la același nivel cu ei, cu cei care au creat-o. Trebuie să venim cu altfel de soluții. Și cred că, cred că da, trebuie să ieșim dar mai puțină tensiune. Acest protest să se transforme într-un festival al democrației. Este deja festival, vă rog să mă credeți. Da. Tensiunea e doar pe Antena 3 și pe RTV. Și exact, când, mai, dar... când mai intră doamna Firea, care povestește cum se va întâmpla și ce se va drege pe acolo. Deci, la proteste în piață, vă rog să mă credeți că e ca la festival, că de-aia s-a enervat Luca Pastia, care nu era cu protestele și când s-a dus a zis, bă, dar lumea asta de ce nu-i supărată? Păi e supărată, dar așa se manifestă această tânără generație a dumneavoastră, Tudor, e ca la festival, pe cuvântul meu. Chiar e mișto, lumea vine în piață de plăcere. Este perfect de acord. Și eu zic să fim cu ochii pe moțiunea de cenzură de mâine, nu știm ce se va întâmpla, să să încurajăm pe sediștii onești și, da. și, uh, și capabili. Nu mă face Există. să râd ca am buzele crăpate. Deci... Există, există. Ok, să încurajăm pe fricționeri și capabil să zgdinăm un pas, să meargă un pas în față. Știu că există și sunt că există în Eu cred că moțiunea de reforma. cenzură nu are nicio legătură cu protestele. Așa mi se pare mie și nici n-ar trebui să aibă vreo legătură cu protestele. Dacă e să ne gând... Da, mă rog, eu punctul dumneavoastră de vedere și l accept. Vă mulțumesc pentru el Tudor. însă nu aș vedea ca aceste proteste să fie confiscate politic. Uitați-vă pe internet și o să vedeți acolo o relatare făcută de un parlamentar unul mai tânăr, așa, a intrat de curând în parlament, o discuție în lift între un parlamentar al PNL și ministrul Ciordache, ăsta de la justiție, Florin Iordache. Că tot îmi vine să-i zic Iordache. Sunt parlamentari PNL care ei au fraternizat, practic, lor le convine, au interese în legătură cu asta. dumneavoastră. ăsta îmi că o să pice guvernul la... Vă spun eu că doar dacă vrea Dragnea pică guvernul la moțiunea de cenzură. Altfel nu are nicio, nicio șansă și nu știu dacă e momentul pentru ea. Dar, în fine, e o altă discuție. Eu nu vreau să amestec ceea ce... Se... Sunt convins că 500 și ceva de mii de oameni în stradă n-au o mare legătură nici cu PNL-ul, nici chiar cu USR-ul sau cu alte partide. 0372069599. De ce ar continua protestele sau de ce s-ar opri? Andrei, bună ziua! Te salut, Moise! Uh, protestele trebuie să continue. Am fost uh, toată săptămâna trecută și cu o săptămână înainte. Duminică de data aceasta am fost și cu copiii, uh, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă. În continuare, uh, s-ar putea să ne mutăm la casa, la casa Poporului, la Parlament. Cine știe dacă... Ce să cerem să acolo? Să continuăm așa să vedem, depinde cum de cum decur discuțiile. Adevărul adev este că acum totul este mai transparent și putem să avem acces la discuții, la dezbateri. Dacă totul merge pe repede înainte, fără să se țină cont de avizere CSM, uh, iarăși putem să îi. Uh... Vă referiți la proiectul ăsta nou introdus de Ministrul Proiect? de Justiție? No. Exact, exact. Păi da. Nu, dar eu vă întreb așa. De ce avem o dezbatere în Parlament când președintele a anunțat un referendum? De ce? Ei trebuie să ia fața poporului care a fost chemat la referendum. Pentru că nu vor să cedeze. Aici a fost decât un pas. Nu știu dacă a fost în spate, ci lateral făcut de Dragnea. Ei, ei, ei nu vor să cedeze absolut deloc. Asta a fost o momeală cu ordonanța numărul 14, din punctul meu de vedere. Nu este ceva care să satisfacă cererile mulțimii. Și nu vrea... Ma, mare atenție! Deci a abrogat ordonanța 13 și a oprit cursul la 10 zile din care asta mai rămăseseră cinci, cred că mai erau astăzi. Și cu ce ne încălzește pe noi asta dacă în 30 de zile o să intre aceeași ordonanță, aceeași proiect de lege, dar schimbat cu alt nume în, în, în, în monitorul oficial, și o să intre în... Nu. Haideți să vă explic, ca să înțelegem cu toți. Uh, riscul este ca guvernul oricând să dea o ordonanță de orice. V-am mai explicat și o să vă explic din nou astăzi, o să insist pe asta la pastila Bizidei, că mai e și o ordonanță nouă de care n-am aflat domnule nu am știut abea pe, pe 25 au dat-o acum pe finalul săptămânii trecute am, am aflat de ea când a ajuns la parlament și s-a publicat în monitorul oficial. Nu ai voie să faci așa ceva. Deci sunt foarte multe lucruri care într-adevăr ne afectează și pe care guvernul le poate face oricând. Cât despre ordonanța 14, ca orice ordonanță de urgență, de îndată ce a intrat în Parlament, ea urmează a fi aprobată sau respinsă printr-o lege a Parlamentului. O lege organică, fiind vorba de ordonanță de urgență. Legea E pe un traseu de lege, adică urmează președintele să o promulge sau nu. Poate să fi sesizată curtea constituțională. Poate fi retrimisă înapoi la parlament. Deci diferența dintre o lege sau o ordonanță, mă rog, care a fost depusă la Parlament ordonanța își face efectele, dar urmează a fi la un moment dat, nu știm când. Că nici cu ordonanțele astea nu se grăbesc foarte de să le uh, foarte, nu se grăbesc întotdeauna să le discute în Parlament. Sunt ordonanțe de urgență care stau și cu ani și așteaptă să le vină rândul la Parlament, să le discute cineva și să le aprobe printr-o lege. Deci, în legătură cu ordonanța 13, pericolul imediat a fost îndepărtat. Ea nu poate intra în vigoare, adică ea a intrat în vigoare și a fost scoasă din vigoare. Nu și articolul ăla 1 care ar fi acționat retroactiv. Ăla n-a mai apucat să intre în vigoare. Însă, pe mai departe, urmează să vedem dacă mai discută ce mai discută Curtea Constituțională. Probabil că va continua discuția pe conflictul între puterile statului pentru că acela rămâne și dacă se mai pronunță sau nu pe Ordonanța 13. Ce se va întâmpla cu Ordonanța asta 14? Ce se va întâmpla cu proiectul de lege privind grațierea? Ce se va întâmpla cu noul proiect de lege pe care îl introduce acum Ministrul de Justiție, văd, dar atenție, nu e asumat de guvern? Găsiți pe site-ul guvernului o precizare în sensul ăsta. Nu și asumă guvernul proiectul respectiv. Asta e o altă discuție. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Eu vă întreb ce facem în continuare. Dacă mai ieșim sau nu mai ieșim în stradă. De ce am ieșit, de, de, de ce am stat acasă. Sunt câteva zile consecutive de proteste. Sigur, e mișto pentru tineri, pentru a de vârsta mea. Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, ca să vă răspund punctual, că așteaptă mulți pe linie. Uh, pentru ce să mai ieșim? Pentru că odată ce ne-au demonstrat cei care ne conduc din guvern că sunt hoți la propriu, iar acele scandări nu sunt așa doar dintr-o aprindere sau dintr-o, cum să zic, o emoție așa, sunt din sufletul românilor, când le strigă hoții, hoții, și pentru că ne-au demonstrat acest lucru, nu mai putem avea încredere în ei. Și până nu fac ceva ca să putem avea o minimă încredere, nu putem să stăm acasă și o să ieșim în fiecare seară. Întrebarea deci, este ce ar trebui să facă. Pentru că această întrebare răspunde și la întrebarea noastră până când să stăm în stradă, până când or să facă ce... Păi, în primul rând, să nu mai dea, să nu mai dea nicio o lege referitoare la, care să modifice codul penal până la referendum, până după referendum. Asta ar fi primul lucru. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce anumite ședințe de guvern se pot face cu ușile închise fără presă acolo. Ședințele de se se guvern presă? se fac prin definiție cu ușile închise. E un moment, la începutul lor, când se permite accesul presei doar pentru a lua ilustrație câteva minute. Bun, dar care e explicația pentru faptul că nu poate sta presa înăuntru? Adică ce discută ei atât de secret încât presa să nu asculte? Uneori discută Când și lucruri secrete, dar nu este cazul. Dovadă că a fost și publicată stenograma ședinței în care s-a... Ați auzit-o ați auzit la radio, ați văzut-o poate și la televizor, stenograma ședinței în care s-a aprobat respectiv ordonanță, da. nu a zis nimeni nimic. Am văzut-o, dar dacă ar fi fost presa tu credeți că ar fi putut să dea Nu, se poate, nu să... se poate guverna în felul acesta, să știți. Nu se Cam poate. Înțeleg. Adică, nu Noastră vreți ca noi, societatea, să stăm în ședința de guvern? Sub Asta o vreți? formă sau alta, cineva să observe. Pentru că noi, uitați, ne trezim marți-seara la ora 11 că ieșim în stradă pentru că nu mai putem sta pe scaun, pentru că nu ne ia somnul și pentru că nu mai știm ce să facem. respectiv am simțit de marți până astăzi o emoție care s-a mai diminuat într-o oarecare măsură, dar nu se termine. Vă înțeleg să mă duc la protest Am înțeles. Ok. E punctul ăsta de vedere și vă mulțumesc pentru el. Vă înțeleg îngrijorarea și încă o dată vă spun așa. Orice act normativ mai ales normativ, nu de administrare. În general, sau de, uh, prin definiție, guvernul face acte de administrare, dar legea-i, Constituția îi permite să facă pe cale de excepție și acte normative, adică să dea legi, ordonanțe simple și ordonanțe de urgență. Nu înțeleg de ce astea n-ar putea fi puse în dezbatere publică. Publicate pe site-on, adică atâta lucru, după tot scandalul, ei nu au acest reflex. Ceea ce e nepermis. Nu au acest reflex. După tot scandalul ăsta, ieri n-au fost în stare să pună, sau n-au vrut să pună, uh, pur și simplu, ordonanța 14-aia de abrogare, n-au fost în stare să o pună pe site. Tot în monitor oficial am citit-o. Cristian? Nu, Cosmin, bună ziua! Salut, Dumnezeu. Mai tare un pic să vorbiți, vă ascultăm, Cosmin. Uh, mă auzi? Da. Oh, ok. Uh, sunt unul din uh, zecile de mii de corporatiști Ieșiți în stradă uh, făcut acum o mică glumă, Mânați de la spate de <gri> Survivor și de mele De din uh, astfel Din potriva Nu hai să lămurim asta v da liber sau nu v da dat liber? Ne-au dat liber Întotdeauna după ora 7-7 jumătate Când terminam programul la, la birou Veneam în piață Sau pe eventual treceam pe casă Nu am mădea cu mai groase Și veneam în piață Nu ne dădea absolut nimic. Pentru că nu ne plătesc pentru Demonstrații. <laughs> Eu suntem. Uh, cum zicea și Marius înainte, e o mare îngrijorare pentru noi să stăm mereu cu ochii pe un guvern care își dă legi pentru, atât pentru ei și pentru oamenilor ca să, să fure. Pentru că ei practica asta fac. Nu putem să stăm mereu, să-i supraveghem, să vedem ce fac, să vedem ce zic, să vedem ce și-adoptă. Uh, Stați așa, iertați-mă iertați iertați da. că vă pe a venit o știre de ultimă oră, e pe hodniu, să așteptăm confirmarea, zice așa. Ministerul Justiției nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege privind modificarea și completarea legii codului penal și a codului de procedură penală. A anunțat luni ministerul într-un comunicat de presă, o să caut comunicatul și să văd exact ce conține. Vă rog. Eu acum am citit pe știerele ProTV că ministrul justiției nu ședează și prăbună un președinte. Așa de... a declarat mai devreme. Înainte să intru eu, da. emisie l-am auzit da. în direct cu urechile Acu... mele. Acum 10 minute, Ce spuneți? minute. Se mă pare de... că ministerul justiției da. și ministrul justiției au puncte divergente de opinie, ceea ce nu mă miră. Uite, tocmai pentru chestii de deci există o nesiguranță, există o nesincronizare, plus că își joc meni pe toată. Ce strigați dumneavoastră la protezi, Cosmin? Uh, dumneavoastră corporatiștii? Sincer, Fără nu să nu fie cu să porcării. Să nu fie cu porcării. Să vorbesc în numele meu. Da. Nu. <laughs> la sincer, aseara, să și, sunt și porcării haioase, cu... dar eu tot iau amendă dacă le spuneți la emisiunea mea și n-aș vrea. Uh, nu, nu, nu. Nu, nu. Uh, sincer, nu cred că s-au... Acum, dacă stau să mă gândesc, în, medile, în toate seriile în care am fost în pet, eu nu am auzit că am dat ceva puternic care să nu fie reproduct pe Fără nicio cu sinceritate, spunând asta. Eu, atâta, spre exemplu, am cerut. Am strigat Cosi, am strigat de Michio, și la un moment dat am, uh, uh, am strigat, zandarmeria și o scolăria, Pentru că, din punctul meu și, cred că al de vedere, și au făcut o mare treabă. Poate mai puțin episodul de... Uh, nu avem cele dar... proșa, Nu n -n că, avem -am cele reproșa, vă spun la... eu exact, Au faptul faptul faptul faptul faptul fost foarte... Și sincer, pentru chestia asta Eu îl... Cred că a fost o greșeală în discursul Sau în comunicatul lui Președintelui lui Johann a spus că jandarmeria, bine, el a lăsat acolo de înțeles că fie conducerea jandarmeriei, fie jandarmerii, fie Sunt două Inter. lucruri Pani. foarte diferite. Deci una este tactica pe care au, au adoptat o atunci când erau manifestanți pașnici în piață și au separat și au protejat de huliganii ăia și că i-au lăsat să ministrul de Interne a zis dole n-au venit cum venea ei de obicei, veneau compact. A doua seară s-a dovedit că puteau fi opriți și dacă veneau fiecare individual, că a doua seară au arestat de cu petard de la ei, imediat i-au scos înainte să intre în piață. Sigur, e o dezbatere asta, dar nu jandarmii cu care vă întâlniți dumneavoastră la protest, cărora le dați flori, au în sensul ăsta, sunt puncte de decizie, puncte de comandă care, mă rog, în fine. 0372069599, vă întreb de ce a continuat protestul, de ce v-ați oprit Cristian, bună ziua! Bună ziua, Cristian, sunt pe oameni când direct și am oarecum ceva emoții Am fost aproximativ din toate protestele și vă zic de ce ar trebui să mai mergem în piață. Din punct meu de vedere, acest guvern nu mai este credibil. Din moment ce a găsit odată, cu siguranță va găsi și a doua oră. Și, slavă, domnului, nici nu, că, și nici de... nu cred că putem avea o dezbatere despre asta. Așa. Și? Altă Bun, întrebare, păi. ca să zic așa. Păi cam asta era singura întrebare care am văzut. Bun, deci guvernul nu mai e credibil. Nu mai se nici în București, nici în, nici în țară și nici în lume, atenție. Uitați-vă la... Doamne, e o chestiune de bun simț după ce ai făcut așa, deci de-aia vă spun că n -avem, nu putem avea o astfel de dezbatere. Suntem oameni serioși, Poți să zic că drag nea orice. Sigur că guvernul nu mai are credibilitate, așa, și ce facem mai departe? Stăm iar în piață parte, până când? Că nu iar demisionează. O parte, iar o parte din vine au și formatorii de opinie, unde vă încadrați și dumneavoastră, în pe decembrie, o parte din, formato din formatorii de opinie care încredibil, nu au fost în stare să scoată tinerii la vot. O parte din noi, care am fost în piață, nu știu dacă 20% aveau știantila pe, pe buletin. Mm. Reproșează ceva direct? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, în mod indirect. Dar putea face ceva dumneavoastră? Rare un de oameni care cred că nu sunt afiliați cu sportului. Îmi pare rău să vă spun, sunt, eu mă consider în altă categorie decât rare și al dumneavoastră, dar, în fine, nu vreau să, fiu, să pară arrogant ceea ce spun. Am făcut tot ce am putut ca lumea să iasă la vot. Da, absolut tot ce am făcut. Am făcut ediții speciale, statusuri pe Facebook, absolut tot ce materiale pe site-ul Bizidei. Cine vrea votează, cine nu vrea nu votează. Nu pot eu să fac campanie pentru un partid sau pentru altul. Pentru că în astfel de momente în care țara este într-adevăr în pericol, dacă eu îmi pierd credibilitatea făcând campanie pentru unul sau pentru altul, atunci rolul meu ca jurnalist este zero. E tot ceea ce am, credibilitatea. Nu pot eu să vă convinc pe dumneavoastră că ei buni dacă oferta lor electorală e vai de steaua lor. Eu vă spun, ieșiți la vot, că e democratic, așa e cum zicea domnul Cristian Tudor Popescu, un act de curățenie democratică, să mergi la vot. Că ai sau n-ai pe cine vota, aia n-are ce formator de opinie, ce să vă facă și cum să vă schimbe. Bună ziua, cine? Nu există. Alexandru, bună ziua. Nu vedeam bună linia ziua, 11, moise. scuze. Vă ascultăm, Alexandru. Bună ziua, Moise, bună ziua, moise. ție și ascultătorilor. Uh, să te răspund la întrebare Mie mi se pare relativ simplu Să răspund la întrebarea Dacă mai ieșim și până când mai ieșim uh, Da, trebuie să mai ieșim Trebuie să mai ieșim pentru A-i face pe Domnii guvernanți Să înțeleagă Că noi nu ieșim împotriva PSD-ului să Iată de la guvernare Sau că nu recunoaștem alegerile Din 11 decembrie noi ieșim la, la proteste pentru a-i face să înțeleagă faptul că nu suntem atât de neștiutori, atât de ușor de manipulat, încât a, atât de ușor de manipulat cum ne considere ei, încât să nu ne dăm seama de ceea ce vor să facă, ceea ce au vrut să facă prin acea ordonanță de urgență dată noaptea. Putea să o dea și ziua, putea să o dea la orice oră, dar mai impresia. Pentru asta și în practic în... în de în, ce credeți dumneavoastră e? că ei au impresia că dumneavoastră n-ați înțeles? Adică, ok, mesajul a peste 500 de de oameni, ceva văzut în istoria patriei ha? noastre, că nici în cel mare nu strângea atâția răzeși sub steaguri. Exact. Cred că totuși este unul destul de puternic. De ce credeți că n-au înțeles? Uh, nu cred că n-au înțeles. Uh, trebuie să-i facem, nu să să-și dea, să dea seama, că am înțeles foarte bine, știm foarte bine și foarte exact de ce ieșim, că în o astfel de metode de guvernare nu se poate guverna, nu e normal să guvernăm și noi nu suntem atât de incapabili să vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Nimeni, nimeni. Mă rog, marea majoritate a protestanților, a protestatarilor sunt... Uh, ieșit în stradă pentru a, un vot De neîncredere al acestui guvern Și trebuie înlocuit Cu oameni și Care să aibă capacitatea De a ne face să înțelegem că Ei guvernează pentru toți românii Indiferent de ce au votat în 11 decembrie Nu a spus nu e, bun, nu e bun Planul vostru de guvern Dar ceea ce ați spus În campania electorală Nu nu are legătură cu ce așa, ați făcut, că, așa că, e. Nu are nimic exact cu ceea ce a spus în uh, campania electorală. Bine, mulțumesc pentru telefon, Alexandru. Mai avem timp să luăm câteva telefoane. Cristi, bună ziua! Salut, coisem! Vă ascultăm! Păi, întrebarea din câte ce era de ce să ieșim din nou în stradă, nu? De ce să continuăm protestele? De deci ce am continuat protestele după abrogarea ordonanței, da? Simplu, vă, spun, vă, vă spun că această întrebare a venit după ce din toate colțurile țării a venit acest mesaj. Vom continua protestele. Eu vă întreb uh -huh. de ce? De ce? Păi e foarte simplu. La atâta vreme cât oamenii ăștia au greșit și probabil în mintea lor și-au dat și-au au greșit, ar fi fost frumos, ar fi fost de, de bun gust să iasă cu altă atitudine. Atitudine? Interesant ce spuneți. Nu poți să ne faci pe toți și sunt fer convins că mulți dintre cei de acolo <coughs>, sunt net superiori celor care ne conduc acum nu poți să ne faci pe toți proști. N-ai cum să ne spui că n-am înțeles ce-au vrut să fac. Au o problemă de comunicare spuneți Cristi? Vă întreb asta pentru că umblă un zvon că și-ar fi chemat înapoi consultanții israelieni. E neconfirmat acest zvon însă. Au o problemă de comunicare. Probabil provin niște, din niște medii în care ei puteau face orice. Venim la București mulți dintre cei de acolo ar fi trebuit să schimbe atitudinea. N-au făcut-o și n-au înțeles nimic. N-ai cum să vii, să vii din nou, să dai declarații de presă cu aceeași atitudine zeflenistă, cu aceeași acea, atitudine de superioritate față de toți oamenii care erau acolo. Am citit acolo niște mesaje pe care mulți, mulți dintre conducătorii noștri nu ar reuși să le înțeleagă. În piață, pe pancarte. Așa. Nu ai cum să vii cu atitudinea asta din nou în fața noastră. Să nu ne mai sfideze. Vreau să văd la ei orice formă de căință. Adică, orice formă. adică ar trebui să-și ceară scuze hmm. primul ministru? Ar fi suficient? Trebuie să-și ceară scuze, sau măcar dacă nu pot face chestia asta din punct de vedere diplomatic, nu știu, poate nu. ne cred că nu există acolo. așa ceva. Ok, să-și ceară scuze, sau măcar să vină cu alta tine, să vorbească altfel, să nu mai vorbească așa cu noi. Nu ai cum să vorbești așa cu noi, nu suntem sclavi Producem bani, în țara asta. Mare parte între de acolo, cred că acolo era, nu știu, 2% din PIB-ul României sigur era acolo în viața seară. Suntă uh. la suna, dacă nu cumva mai mult. E posibil Interest? să aveți dreptate, nu vă contrazic, dar vă atrag atenția totuși că electoratul lor iau o altă retorică pentru acel electorat. Adică ei, am, am și văzut că s-au reîntors la această retorică care mă, mă râcăie și pe mine, vă spun sincer. Ei zic corporațiile, străinii vin să ne fure țara, să ia banii din România și să-i ducă în altă parte. Nu zice nimeni de acolo. Corporațiile alea angajează niște milioane, niște sute de mii măcar de uh, oameni în România. Plătesc impozite pe salarii în România. Plătesc Impozit pe profit, plătesc absolut totul, plătesc în România, după care duc, dacă duc un dividend care de fapt îi stimulează să vină, pentru aia vin în țara noastră. Din aia se plătesc pensiile, din aia se plătesc salariile, nu zice nimeni așa ceva acolo, într adevăr. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.